Як перестали співати, то Марія стала непорушно, як на образі намальована. Скупи жінок, яких багато зійшлося, одна вже стара приступила до стола. То ви наші. Богу дякувати, що ви вже раз прийшли, говорила. Ой, ніхто небожета нас не любить. Кілько переходило війська, всі нас не люблять а кілько вони напсували народу. Або де було, чи в місті, чи на дорозі, чи вже в своїм таки селі, все чужі, і чужі ми, і ніхто нам не дає віри. Їй, чого ж ви хочете від них? Це ж не наше войско. Вони такі, як у книжках написано здавна, або мальовано на образах, як вони ще наші були. А тепер вони московські. Де вони годні нам помогти? Отак потихоньке, аби ніхто не чув, то забалакають. Ти, молода, читати вмієш, то знаєш ліпше. Я гадала, що то наші. Це навіть не кажіть, бо за це може бути нам велика кара. Старенька жінка скоро залізла в гурт жінок, що гляділи з самою тугою і дихали розпукою. Зате молода Катерина станула край самого села. Оця Марія, що ми в неї, дивіться, як задеревіла від вашого співу. Вона банує за синами, що два пішли до наших охітників, а найменшого взяли москалі на Сибір. Десь то він серед таких, як ви, напастував вашого царя, що дуже мучить наш нарід, а вони лиш хап його, та й пропав. Вчені були всі, маєток за ними пішов великий». В селі ні одна мама так не банує за синами. «Не Бого, Маріє, не Богу шептали жінки. То таке саме перед війною було, як ми сипали могилу отцему Шевченкові, що перед вами на столі. Сипали другі села на пам'ятку, так і ми. Клопіт такий був, бо старі не пускали вдень сипати. Робота в полі, а ми змовилися і сипали ночами. Одні кіньми, другі тачками інші – лише рискалями, таку могилу висипали, як дзвіниця, і Марія з трьома синами помагала. То що з того, що сипали? Лише біди селові наробили, москалі прийшли та могилу розкидали, грошей шукали чи і чого, та й за ту могилу й мій Михайло пропав. А хоч би і навіки пропав аж Михайло, то люди ніколи його не забудуть». Не боявся він москалів, а сказав їм правду. Ви, каже, цілу Україну перерили, як свині, та ще й до нас прийшли рити. Добре тобі, Катерино, говорити, а він лишив жінку та діти. Та й мій мене лишив з дітьми. З вас, Відий Котрейс, муси бути письменний. Та напишіть, аби світ знав, як нас москалі з ярма випрягають. Ми їм ту могилу не зараз забудемо. Як ми її досипали, то світало. Роса нас припала, і ми посідали довкола, бо ноги боліли. А старший син Марійн виліз на самий вершечок та й так ладно говорив до нас, що з цієї могили нашої будемо дивитися на велику могилу на Україні, щоб ми були всі одної мислі». Дивився так дивно, наче поправді на зорях бачив Україну. Потім ми повставали і співали такі пісні, як і ви тепер. Тут наблизилася Катерина Козакові майже до вуха і шептала. Ваші пісні такі самі, як маріяних синів. Тому не будіть її, на їй, здаєси, що це її сини. Спевают.